Людовня. Статкував чоловіка, щось змусило його піти насупроти власних гараздів, а я мав його за наймізернішого, найницішого чоловіка, колись в думку на люту помсту. Нагавки пса від повідки підійшов корній, зняв шапку, подивився недовірливо, стривожено. Колись він мені здавався схожим на хижого щупака, довге обличчя, вигострений ніс рідкі зуби. Приглянувся ниньке. Чоловік як чоловік, сухе обличчя, пісне, але хижості в ньому немає. Чого ж так круто обійшовся тоді зі мною? «Не впізнаєш?» – запитав. «Скажи мені, завіщо ти хотів живцем присипати мене землею?» Корній заморгав довгими стрільчатими віями, зяпнув ротом, тепер вже справді неначе викинутий на берег щупак. «Наказав прикувати до труни». По довгому худому обличчю прокотилася темна хвиля. «Не знаю, збродні завелися в селі. Отже, в пострах іншим? І хто б чужий міг убити? Сам же, кажеш, завелися збродні. А гріх?» Зненацька Корній подивився мені в очі. «Їх стільки чиниться, і нікого за них не покарано. А ось на тебе впала кара. Чи вже вся?» Свою чергу чинив гріх, залякуючи ближнього. Корію пустив очі, проте сказав твердо. «Та кара неправедна, на правді стою. Не боїся, що донесу? Може, й боюсь, але інакше не можу. А раніше міг. Жінок з дітьми в хляповицю та холоду поле, в будні свята, дідів старих гучками в ліс, в сніговицю є міра. Чого? Підлості?» Терпіння у власній душі. То, може, й добре подумав, Що над нами збиткується так люто, І врешті міра переповниться, І встануть всі. Не встануть. Не в кожній душі є міра. Дуже часто та душа неначе драний лантух. Туди просипається все, Кривди й сльози, пожертви й офіра. Хтось один має залатати ту діру. Але одному не під силу. Я підібрав вішки, не розгнув дані коні скубли під плотом пожухлу траву, збудив, скрапувала зелена слина. Міру ми робимо самі, сказав я. Іноді вона не наче холива, іноді, як на персток, то вже яка душа, для однієї і на персток великий. Міра є міра, не погодився корній, а що понад неї через верх не вельми праведна думка. Можна цідити кров. І тільки коли понад верх, через те одягаємо один на одного ярма. Корній не відповів, а я нокнув на коні. Тепер лишився останній борг, зовсім маленький, вернути мельнику гроші за коня, якого взяв у нього в позичку. Махтей ворон кілька разів перерахував гроші. Тут було на доброго коня. По його круглому обличчі... Колами, не відкинутого у воду камінця, розбігалися вдоволені смішинки, губи витягнулися в дудочку. І він аж засвистів з радості, а тоді схаменувся, що свистить при богах, наказав воронесі подавати обід. Обід був пісний, такий подають тільки найметам. Юшка з плотвицею, закраплена олією, накапаною крізь проткнуту в пробці швайкою дірку. Ворон відраховував краплі. Пшоняна каша знову ж таки з олією і узвар із гниличок. Ворониха поскаржилася при гостеві. У весь вік кислятину п'ємо. Он, Лукашенки, які бідні, а узвар з медом п'ють». Махтей задоволено засміявся. «Через те вони йдуть найматися до мене, а не я до них». Аби відвернути господарів від неприємної розмови, запитав. «А як коралі? Носите?» Ворониха махнула довгою худою рукою, краще б ти їх не знаходив. Звідтоді жодного разу не дав одягнути, навіть у церкву, заховав у прискринюк і замки навісив. У нас усе під замками, і свічки, і олія, і сало, аж поки не заведуться в ньому черви. Я подумав, що в світі є немало людей, які прирекли себе і своїх близьких жадібністю на жалюгідне животіння. Вони живуть від одного червивого сала до іншого. А світ котиться за обрій червонобокими яблуками, смачними ковбасами, солодкими узварами, про які вони тільки чули, але яких не куштували. А є інші, які прогайновують статок і закінчують життя в нужді та злиднях. Отже, життя є міра. Махтей під'їхав зі мною до млина. Колесо крутилося втомлено, байдуже, лотоки загрібали воду, як і торік, позаторік, століть тому. «Щось помольців не видно», – подиваю я. «Панське милю, чмихнув вуса ворон. «А що, вигідніше, ніж людське?» «Більше пан полковник платить». «Ось що він платить», – Махтей скрутив велику загогулисту дулю. «Поки не перемилюємо все» а він відправляє барошенце до Кракова, до Орла і ще далі. Млин обвіяний смутком. Не стоять хури, не пасуться воли та коні понад ставом, не горять багаття, на яких помолці варять польову кашу. Навіть верби осмутніли і зронили на воду. Тільки бузина буяє і яріє, бузинові хащі позгір'ю вкриті брунато-чорною кипінню. Товсте в дві людські руки в два сажні заввишки віття клонять важкі грона, з яких аж пирскає чорно-червоний сік. У хащах деруть горло сойки та щось тонко попискує чи постогнує жалібним голосом. На найвищій гільці сидить припутень, великий дикий голуб з сизою голівкою, білими цятками на голові та крилах оправляє пір'я. Ставу повіяло осінню, звер падало на воду листя з пам'яттю літа, Вітер погнав понад дорогою сухий курай, якась пір'я, лис чи вовк з'їв куріпку або хохітву. В небі крутили колесо лелеки, старі показували молодим, куди летіти в теплі краї. Вони й мені нагадали про близьку дорогу, і я дивився на те таємниче коло, в якому свій лад, своя доладність,